الله <تسجيل> هو الله الله هو أكبر الله, الله, أكبر الله Uvijek nezbiti na. Bismillah wa salatu wa salam wa razum ilan. Saldu allahu wa salam. Draga plaću. Dafe, danas je šesti dio od prilike. Ili šesti drs. Gdje smo kroz ovi pet proteklih pokušali pojasniti <initiatives> znači sada je nota kako je zastupljeno kod islamskih učenjaka u hadithu i nauci. I naravno smo se tu kroz ajete i kroz hadite i pozivajete svi onih mesela koje su uskri na široko povezane sa tom problematikom. Bi ibnillahi ta'ala danas miša Allahu završiti sad tematikom pitate znači prenosilaca i stanja nikoba. I kako tretiraju islamski znači stanje novo tako. A zatim ćemo se inshallah taala u našem sljedećem druženju dotaknuti zašto je se sve to se sfera da? Ovo stanje koje se mi zovemo da asna lazina. Dakle vidjeli smo da su islamski učitelji u meta najpriznatiji, najpoznatiji, preuzimali znači znanje i takozvani tešrenili zakonodavstvo u šarijatu od najokor jedinih novotara. I vidi smo znači čak da u njihovim biografijama nekim od njih ima problematičnost njihov krepskoga stanja gdje su so optoživani, znači za znači, sam iman. I opet vidimo da su islamski učenjaci prihvatali hadite ili takozvani drugi tešeri ili zakonodavstvo dugog u šarijetu od sličnih njima. Takvih i njima sličnih. Islamski učenjaci kada govori zbog čega su dakle, prihvatali, kaže to je zbog pravednosti koja je zastupljena koja je dehe lissumeta vrđamata. Pravednosti. Zato imu tajmije u Međmul Fetava na mnogim mjestima kaže za Ehnu Sunnet da su oni nosioci, kaže istine. Ali ne zastaj samo na ome i kaže nosioci pravde. Dakle, istina nije samo da ti kaže ja praktikujem Kur'an i Sunnet. Naproti, da budeš pravedan u postupan, dakle, po Kur'an i Sunnetu. Ne smijete znaći mržnja neka, ili neki nevješen slučaj koji imaš sa nekim muslimanom nadjera da nepravedno prema njemu postupiš. I da na nečemu gdje se njemu omaklo doneseš svoj sud da njemu. Kao što ste tu danas čini? Također se ne smije dogoditi nekom islamskom učenjaku da ne prevedno postupiti u jednoj grupi namotarskoj. Da li to bile Lafidije, da to bile Šije, da li to bile Kaderije, da to bile Ma'atazira, da to bile Šajira, da to bile Atoridije, da li to bile Mordije, da to bile Džehmije i tako ne. ne smije se to dogoditi. Zato su učenjaci ili sunatel džemata ipak, usprko svega ono što sam spomenuli, prihvatali hadihle od ovakve skupine. Zbog čega? zbog apsolutne pravde koja je postojena kod njih i zbog brižljivog prilaska ovoj tematici. Gdje je to danas nalušeno. Dobro. Kaži nu, kažem na dželzi u svome delu toliko al -Hokmija. kada govori tamo o novotarima, brižljivo ovu tematiku obrađuje. I mi smo jednako uvečer, na jednom od sjela, to iščitava, ali nismo završili. Pa smo rekli da ćemo jednom, da završemo bitnila hitara, dvije točke smo obradili, jedna ostala, pa smo rekli da kasnije nekad Ja bih ovdje spomenuo, znači, u kratku, da vidimo kako znači najveći iman umeta. Prilaz je znači ljudima i skupinama. I kako prižnjivo donose propise o takvima. Zato kaže, u temne čezi, djelo ispred nas ovdje, to je oko. Evo je pi siyasete sharaiye nastradi 191 mičamo ukratko bibli na italijsko kaže što se tiče novotara koji se kažu u osnovi znači slažu sa nosiocima islama valakin muhalifuna fi ba'd ar kaže lekin drugim mestima kaže se razilaze sa već smijristune jama'at karamafi i roba Afidra, ili Qadariye ol Jahmiye wa gulatul morđije, kao što su kaže Rafidija, a mi smo spominjali ko su Rafidija, i kao što su kaže Qadariye, i kao što su kaže Džum, i kaže gulatul morđije, i znači fanatici morđija. I kaže slični njima, kaže se dira nekoliko skupina. Dakle imamo kamer dželzi, sada donosi propis, o onim skupinama novotarski u islam, koji nemaju imaju s Ahl mnogo zajedničko, ali imaju opet nešto od osnova koje su prisutne kod Ahl Sunneta al ili i kod njih. I zatim ih imenice spominje i kaže to su Rafidije, to su Kadarije, to su Džahmije, to se šta, Bula, to Murđija ili fanatične pristavce kod Murđija. Kako je kaže njihovo stanje i kaže sličnih njima? I svaka skupina kaže novostavska na koja je sjećena njima. i ihna tri skupine. Prva skupina kaže jeste kaže jahid muqallib alladhi la masira lahu nazalica koji ne može da razpozna dokaz. La masira lahu ne znaš šta je ispravno šta je ga I kaže ovaj pehajda la jakfur. Stanje ovako kaže šta? Nije nevjerni. Rafidija, Djehnija, Qaderija, Bulatul Murđe, Fanatise Murđe i oni svi koji su kako kaže u Qajmena Dželzi. Znači imamo Qajmena Dželzi ovdje kaže takav ne postaje nevjernikom. Ako je neznali car? Mu Qajmena Dželzi nekoga vedheba i svoga nekoga imama kojih slijedi u tome. I ako ne ima ne može da spozna dokaza, kao se gledamo. Ne samo to kaže, naproti niti postaje fasovom, ne samo da, ne po, da postaje namirnikom, ne. Ne, ne smarate za čakvi fasovom odnosno grešnikom. Što znači apsolutno ga šta? Opravdava. Ili se kaže njegovo sljedočenje odbija, odnosno sljedočenje tako se šta prihvata. Ako je, kaže od onih koji ne može da i nema ima mogućnosti u kažnji red arat alu da spozna šta? U putu. Ne ima mogućnosti, ne ima da pita, ne ima da uči. Neznamica je, slijepi sedme, nikim, tako dalje. Takav znači, ne smatran se, nevjenik mitije, fasim mitije, grešnik, njegovo sveto što se prihvata. Ako je, znači, od koji ne mogu da spozna i nema gdje i njego, kaže, propis jeste, propis potločen i ponižen su na etu kategoriji Sittama Hijjri bienalijan bilah bila i tako da znači njegov kaže propis, njegov propis je kaže kaži Asa Allahim anhum i kaži na Adamu se znači, kaži Allah je reša da oprosti prosti wa kana Allahum wa kana Allahum vafura i kaži Allah je reša nima vafura i ko ya što vreki ne rosti i oj znači novatarske skupina koje postoje od rafidija, od kaderija, od djehmija, od volatul morđija, kanatečni pristarice Ržaa i ostali koji su sučni njima. Ibn Khaybar Čevzi je skupinu na ovaj način, sa ovim značin o kojima opravdao. Druga kažna skupina, jeste kažonaj mutemakem bine suraja. Ona je koj može da pita, I onaj ko može da traži znači uputu i može da spozna istinu. Međutim, to je kaže je ispustio zbog određenih dunjalučkih vrijednosti i traženjem dunjaluka ili rukovodstva. Ili zbog naslađivanja znači u njome životu u kojem živi i ostalo mimo toga. Kaže, ovaj se smatra ne i on zaslužuje šta? Prijetno i zaslužuje, znači, kazu kojim se prijeti, kako u tako u su sunetu. I on je, kaže, grešan zbog toga što ostavlja, znači, određene vađime od poput bojasma od Allaha Đarašanu shodno njegovim mogućnostima. I njegov propis jeste, kaže, poput ostari koji, kaže, ostavljaju određene vađime i obavezno. Njegov, kaže, propis, jeste poput propis onoga koji ostane određene vađe, vađe podnosno obavezan. Poput onoga koji ostali zekar, poput onoga koji ostali post. Je to obavezan, nije obavezan? Kaže, ako se znači ko takvoga nađe više vidaka, I, slijed, I znači slijeđenja čefa od suneta koji posjede kod sebe, njegovo svjedočenje se kaže ne, prihvata. Znači s opisom, onaj koji mora da traži znanje, možda spoznanog puta, međutim ne marane prema tome zbog dunjavoka kojeg obavlja, zbog posa kojeg radi, zbog vlastih dunjavoka i tako dalje, a može spoznati uputu, kaže njegov propis jeste shodno praktikovanju suneta i novotarije. Pa ako kod njega prevladava više novotariji, od suneta, njegovo svjedočenje se šta? Odbije ne prihvata, ali se ne tekfiri. A ako kod njega prevladava više suneta i upute, odbida te novotarije, kaže njegovo svjedočenje se šta? Prihvata. Znači razske samo šta u svjedočenju, prihvata ili? od majcima desučeña a ne u nekom mestu neveni kimije Treća skupila je ona ko i traži u putu i spoznaj traži je pita traži odar i spoznaje a tek spozna istinu Zatim je kaže napusti ne privati s bog slepo i privrženosti na kome da li imamo da li me verem Znači, spoznao je došo došao je hak, sve mu je obejanjeno, međutim, to on šta neće da privati zbog toga što je privriženo slijedi nekoga šijeha i nekoga imame, neki merde, i zbog slijepog na određenog učenjata. Ili zbog mržnje koju nosi u sebi, ili neprijatelstva, zbog oni, ili neprijateljstva koje nosioćima tog istine ili tog hakka, Kaže, njegova najmanja deređa jeste da je pasak grešnik. Najmanja. Najmanja je za grešnik. Nema smunosti. Kaže, va tekfiru humaharu ištihadi od tafsiri. A njegov tekfir smatran je nevjernikom takve osobe, a spoznali smo šta je, jeste prijedmet kaže ištihada i predsiznog pojašnjenja. A nas nije tako. Kod nas nije tako. Napotvim, mnogi od nas upadamo u prvu skupinu gdje se, naši prva skupina, odmah šta, izbacuje iz slama. A gdje je druga, a gdje je ova treća, gdje kaže o stanje treće skupine, gdje govori se, znači, s poznoj istini odbio je, zbog toga što slijedi svoga učenjaka, zbog toga što slijedi rođeni benzer, zbog toga što mi je prijateljski razložen, parmanosio sam ismi i tako dalje, pa neće nam ne prihvatiti, kaže opet šta? Njegovo stanje, ja bih nebili ilije, jeste stanje šta preciznog i štihada, preciznoga izučavanja njegovog problema i preciznog pojašnjenja njegovog stanja. Pa kaže, ukoliko je od onih koji obznajuju i pozivaju, znači, u tu svoje stanje koji bi se nalazi u Novotaviju, kaže, ja bih neći štihadu, odbija I njegova fetva, ako je od buftija. I isto tako, ako je Kadij, ako presudi, ne privata se. Nitice se znači njegovo svjedočenje, privata je. Osim, kaže u izuzetnim slučajima, darura I sad ono, pojašnjam kakva je ta dogura. Dakle, vidite u čemu se rada, znači treća skupina je najkritičnija. Ali opet kaže i ta njegova fetva, i njegovo Kadiju, i njegovo svjedočenje, šta, privati se Kadiju u izričitim situacijama dolorima, kaže, kao što je slučaj onih koji su sa silom došli na vlast. Halifa, namestnik, imam i tako da je. sa silom došli na vlast. Ili je, kaže, kadija taj, ili je takav muftija, i oni dolaze na sluči. Daže, dolazite imam, dolazite hadija, dolazite muftija, da bude svjedo pešiga. Kaže pa ako se kaže njihovo svedočenje od baci do čega kada dovede ko gafesar. koji su postali imami i postali mnoge neke zemlje zbog sile koji su posjedili pod sebe i postali kadije, postali mufti, imami i tako dalje, ako bi se kaže njihovo svedočenje od nastupi naslovi veliki fesad, to znači mnogo koji odbacuje muftije, protjerali i tako dalje. I kaže, vela Junkinu, velik, a to se kaže ne može privati. Ne može se privati znači da se sije pesat po zemlji. I na taj se kaže privata njihovo svjedočenje, lida ura, zbog izličitvog stanja koji je nastao u zemlji. Ili po kraju, ili na kome mjesto. Ovo je vraćo govorim u Kajmanu, znači, svi oni koji smo mi spomenjali ukoliko u Pijedersuva, Ovdje od prilike sve, sve ovo i precizno pojasnij od prilike njihovo stanje. Kako i u kojim i kako postupati prema njima i kakav propis da njih donijeti. Ibn tajemije, tako kada dovolj je o skupinama ovih, ima ovakav govor. Da se ima jedan istraživački jer sam samaro znači govorim o tejnijepo pitanju rafidija. Zašto samo za rafidije? Zato što rafidije su najteža sektaisnam. Da su mnogi znači islamski učiteljaci izbacili iz 73 skupina izbacili islame i tako dalje. Ja sam jedan znači mo izraživački da je sam uzo tekstove hipotemije. Gdje on, između ostaloga, ima više ti njegovi govori. Imate govor imate vi koji nisu jasne prirodi, dvospisleni. Pa njego kaže, evo vrstu dokada i on smatra, kaže, nemirnicima. Nisam to je istraživo. Istraživo sam znači njegov jasni, nedvospislen tekst, gdje on se izražava i smatra nišće ime, vjernicima. U globalu. I, gdje namo ti govore određeni islamski učenjaka gdje je tako zvanite redut dvom mesele šta je njihovo stane, kako će ostane, zbog čeg ovdje govorim, zato što danas kod nas postoji oni koji to sve ruši. Prije nego što krenemo na ono, naime jedan učenjaka kod nas, Hakim. Pozvan autor Mustadreka. Načete u njegovom medijelu odmah kod mene dalo barifrešte štampa u 59. stranica prvih tom kad se gov njegove Da su zadnjega mnogi islamsko činjaci i helizontal džemata rekli da je bio Ili lafidija. Podlir lafidija. Tako bi se državno Ako bi uzeli ovo sve zdravo za Botova, govorili smo ovome, braćima draga, i rušimo srbišta. Knjige hadita Mi mustedrek taj koji ima šest tomu, ono se sve ti ga koristiš, bolam, mustedrek, on je napisao dopura, to je dopura na, na muhaliji muslimo sahih. I to mi su nam pričenjaci koji dehele zunatva džamaata koristi se u svim govorom od fiqha, ide i ozdravo. I ti sam dođeš, kažeš, oni bih godina, tu je fika, ovaj, rekom, za nekih hotela stvar. Isto tako ćete naći u predgovoru na komentar od Nesaj, ovog sunneta od Sujuti i od Sindija, tamo odmah u prvi tu, gdje su neki od islamci učenjaka, jedna studenta aržemata, neki za njega da je bio kaž šija ili težo je kaž izmu. Ne obazirujući se na postredice, znači šta to može da znači? Zbog čega? je mi kad godimo na frtnjama i šijama shodno njihov midak i novotaru, način da mnogi takve šta izbaci iz islame. Zato jednu kada pojašnjava ovu tematiku biva veoma precizno. Kažu me Ufeta 3. dom 357. strana Vraćajući se nama Ahmeda kaže što se tiče Rafidija i Haridija njihovo stanje predbet kolebanja tereduda kaže od imama Ahmeda jesu nemirni si nisu? Nije svoj predijeljiv, tredbog dje, znači kolebanje, koleba se, kako je njubav stane, znači. Zatim kaže također, 28. tom, 500 stranica, znači, što se tiče smatrane da su, znači, lafidije nevjernici i da su vješni stanovnici Žehenemske vatre. Potom pitanje su poznate kada dva govara kod učenjaka i dva rivajete stavi vama Ahmeda. Razumijete, brač, znači, ovdje? Oni koji teže katefiru nikada neće spomenuti da postoji ovaj drugi rivajt i ima Mahmeda po ovom pitanju. Nikada. Niće Ni res da ima Mahmeda po tom pitanju njimu u ovom dvomici. Ne, samo ti spomeni ono i gotovo održi. Doći i blutemije pravedane. Navodi da kod ima Mahmeda po pitanju ovog stanja kaže postoji dva rivajta. Jedan da ih smatra, ne vidim sam drugi da smatra muslimarima. Drugi rivajt kad ove boje kod nju predmet, predmet spora, odnosno kolebanja kod ima Ahmeda šta je sanjima? Doći kod nas je naći ljude koji su poljoprivrednici da takvi sve skuhlja u Džahenemsku vjetru vatru. Bez da išta nas biće po U Menehajka Sunne, u petom tom 158. strana, Imotemije je bio upitan od strane jednog od šamskih vladara, jer je kaže tada u Šamu postala jedna rafidijska stupina. Postala rafidijska stupina. Kaže, nije mogla ni jedna karavana otići na hanuči, sve su presjecali. Mi su, kaže, pokrajine bile, samostalno napadali su i otimali su i ubijali su. I kaže, sazvali su mene da im dali nefretu da se radi, dali se bori proti njih ili pa kaže, ja sam dao fetu, da se šta, boli proti njih, pa se kaže, emiluje, djeli, podili su u vojsku, kaže, i savladali smo i. Zatim su, kaže, pozvali šta da radimo sa njima. Pa sam rekao, kaže, ugovorim te mi je za sebe. Da se kaže njihovo što je zarobljeno od Rafidija znači raspodijeli po čitalman iz islamskog hrilafa. Da se ističe da je u je samom području nego kaže da se rasparamparčaju jedna skupina sutru tamo druga aldese tamo da što da se ne bi mogli ponovo sjediniti. Je strašljivo. O neba čovjek na da ima mapiqa Izlađe s obume propise. Dakle, imun te Emilija nije da se traži od njih teuba. Pa ako se pokaju, usmanali su. A ako ne sam zbog čega? Jer ti od murtena moraš tražiti šta da se pokaje. A ako su Rafidije kod ime tebi ovde bili redvjernici, ovde tražu šta od njih teubu, pokajte ih. Tražite od njih pokajanja, ako se ne pokaju, sve. Ako se pokaju, onda ćemo i šta ćemo sad imati. Jedna stvar. Ne budu on neka se raseli. Gdje je izolistan fukilafet ne u isam s tome hilafetu. Ali je dozvoleno murteda stoga ti da kome drugomena pleća. Jer murted mort mora tražiti da se pokajanje. Nego kaže samo sa srca i kao ono taj. Treća stvar, nije rekao ako su nebjelnici u osnovi na toti odi Stavte Stavite ih podizanje da plače i pojizna, Niti je rekao da se njihovi mentak zapljeni, jer su nevjernici. Murtel je da Lava da se njihove žene, kao roblje, uzme i njihova, njihova djeca. naprotiv samo kažeš tako, iselite i znači po islamskom hilahatu raštrkani. A nemilo mogu doći nikako osim ako su pripadnici muslimanima, ako pripade iznači, muslimanima. i znači muslimanima. Iako se u suru razlikujemo. I jedan od tekstova koji je jedan od naj očitijih jeste gdje on kaže u Fetvama, trinuje se i tu od strana. Kaže ovako, Dobro je zlo posljedje stepene sa kojima se okoristi mnogi svijet. Pretakljujući iz određenu nigdje je stepena ka onom koji je bolji. Dobro je zlo. I zatim kaže. Sto da su kaže mnogi novi narod muslimana. Su, kaže, mnogi novi narod muslimana, poput Rafidija, Djahmija, itd. našla. Vjenaro kolonije skupile, oni nazivaju ih, novo termočelano od, od kršćana, židova, međusija, usija, ne kaže muslimane. Ostali ostali znači skupina, odlazili u nedeliške sredine pozivajući u islam. Tako da su mnogi na njihovim rukama, njih i sebe možda tako prihvatili islama. I s tim činom, kaže, pridobili korist i postali muslimani, ali i novotari. Dakle, govori on kod kome? Govori o novotarskim skupinama koji su prisutni kod muslimana. Kad on kaže muslimana, bi kaže, poput Rafide i Jahmiya, odlazili u u Kinu, u Japanu, bilo i kaže, tamo bi došli sa da, nude ljude bi pozivali islam, pa bi kaže, oni primili islam. Japanac ili kinijes primio bi islam, kaže, da bi postao šta, muslimana, kakav, novotari. I kaže s tim činom pridobili određen koristi kad je postavljeno smaljan novotar, jer su primateljni način pojmanj vere od novotara, u svakom kada je to je bolje nego da su ostali šta nebija misi, kaže u tebi. Ogromi propisi, braćo, i ogrom zlata, ali jedna govor. Gdje imate nije znači govori o dvije najzloglasnije skupine ili sekte u islamu, poznate Rafidija i Džehmije. I gdje kaže on, znači, dobro zelo pretaka, imaš šera, imaš hajva. I zatim navodi ovaj primjer čega, kaže kada oni, znači, rodu upozivati, ljudi prime islam na njihovim rukama i postanu sa tim činom notar, postane, znači, on primisla i postane afridija, šija i postane džajmija, jer privati njihovo objeđenje, ali kaže opet i tu stane, je bodi nego da umlije kao nemirnik. Jer je sa tim činom ipak se spasio, određenih belaja, viječnom porao koji življenoskom vatirom. On naziva skupinama od muslima narodna. Sad se vratio samo na govorima mama Ahmeda, koju ga navodili sve djel, a sve ne, braćo, ovdje nima mnogo ajita, niti mogu sad trenutiti sa hadijskom. Govorimo znači o iznošenju govora islamske učenjaka. Nakon onoga što smo navodili, znači ovo što bi, mi, tačka nije nakon onih 5 drsva po onom pitanju. A imaoći ili šala puta već idemo u dubnu tematiku sa drugim sadržajem gdje ćemo baratati sajitima i hadithima i govorimo pet islamske učenjaka. Kaže Imam Ahmed u svom djeru hitabu salat. Ovo je djelo, braći, moja draga, mnogi ne znaju da postoji da je ga Imam Ahmed napisao. I ono se namudi znači u tabakatul Onaj, čini mi se u drugom tomu, jer Tabakat ima dva toma, ima naši mi se u drugom tomu. Međutim, štampano djelo, evo da tu, u kompletu. U prvom tomu 369. strana, znači Tabakat l'Hanamira. Ali djelo štampano, znači kompletno sa tahbjekom, odnosno sa verifikacijom. Što nas zanima, znači, jeste na, njegov navod, gdje si ima Mahmed, jedan je njegovo stanje, umilo je 10, 41. godine po Iđri. Gdje kaže kaže danas su ljudi postali vaoma krljani po pitanju praktikovanja islamskih propisa. Puno managre. Nemali. I kaže to se nanočito kaže izra, odražava na namazu. U urno vrijeme, braće. 20. 1941. godina, pa ića Kaže, fa asbahan nasu. Fi salati in fi sunafi. Kaže pa su so ljudi po pitanju namazu na tri skupine. Po pita i namazan, kaže Imam Ahmed, podijelili su na tri skupine. Prva skupina kaže Jesu Haridžje i Rafidije. Prva skupina kaže Jesu Haridžje i Rafidije. Ovo je govori Imam Ahmed i Muša Birun. I kaže pripadnici Novatarija, koji kaže Zato zbiljno što kaže nekada i da na namazu džemaatu. Neće da dolaze i kaže znači u džemat. Neće da kladaju kaže samo muslimanu a hime sa džidih. Neće da klade namaz u džemaatu sa ostalim muslimanima u njihovim mesdijima. Zato kaže što smatraju i svedoče protiv nas smatraju nas za šta? Nedjelici. وَبِلُخُرُوجِ من الْإِسْلَامِ إِذَا سُمْكَاجِ إِذَا شِلْ إِسْلَامِ هو يقول ما أعمال أحمد إذا قلت قمع أورفين يمعي غريج يمعي ماذا يقول أنه هو مسجد المسلمان على سنة مقبانا يُكَاجُوا موته الجماعة سبوك شكا ذاتو قال يشنون بشهادتهم علينا بالكفر ذاتو قال يسمعك لنا جلسوا شتاة نليا بيزي هو يقول ما أحمد إذا imama Ahmet usumida u Kitab ili u Tabakatu al Hanabir u 1-u tomu, i 105 sastrana, danci kod imama Ahmet usumida ko u Kitab wa Salah. Ovo mgraccia ama sotmana govoru i mutemije, koje navodion u minhaju sunnati nabavije, koje ovde prisutno kondene, u peto u tomu. Sputastranica. De kaži mutemije, govorici un armonofili amiru, irovo djelo, وصمنا من ناشيش يا بيرافيديا ما دي كاجو شو سيكاليتي تشيرافيديا لا يصلون يعني ورافض لا la khalfa ashabe wala gayerin kaže niti za iza svoji znači podanika shiara tidija niti iza ostali mimo niti dali je sunija dali bio da dali ne nikako nisu smatrali islama da se pravi džimi džamati niti kaže prađa u osim iza svog i mama koji ma'sul ne pogrešili imam ako ima ne pogrešivi imam kaže džamati kaže dž Nema nepogrešivog imama, ne klanja se, ni za jednoga, niti njihov, niti tuđi. I kaže... Ovo nećeš naći, kaže, kod ostalih skupina. Osim kod rofidija. Ovo nećeš naći, kod ostalih. Samo kod rofidija ovo postoji. Jer kaže, ali ostale skupine koje su novotari, mimo rofidija, Neće kaniti vjerosnule jamaate i kaže novotarske skupine. Neće kanjati jamaat niti džume. Osman kaže iza svojih istorištenika. Uporedite ovaj govor sa mamo govori mama kako su pena dali. Ovom govori sadim te mi ovde govori o je, kaže radi neće pa ni za kije. Osman na sloga ne pogrešimo imama. A kaže ostale novotarske skupine. Klanjaju samo za svojih istobištenika. Džuma i dželata nije nije za drugi Samo ako je njegovog medlema, njegovog stava, njegovog išćenja klanjaju za njega, makar bio najgori. A ako imam neki novotar, primjera radi Murđija, ili se radi o ne od Matovidija ili Ašajira, neće klanjati makar bio hafid kutubusite. Nije nije za njega. A ako je njegovog koja makar bio poljoprivodni, klanjaju za njega. Ne klanjaju za znači, džuma i dželata, kaže os kema huve dinu havarići, kao što je tu din i vjera harijđina, vel mu artezira i kaže mu artezira i ostali. Ovo govorim na teniju svome vremenu, umlo je 728. godine i po hijđeri. I opisuje stanje, znači, rafidija, kako oni klanjaju u džematima, i zatim oni klanjaju, i zatim opisuje novatarske stupine u islamu, kodeli sunet u džemata štubiraki što se pripisu tome kada svi su nosioci suneta, kaže, A ovi ostali pripadnici, Kiblije što bi rekli mi, mimo Rafirdija, a koji su motani, neće kranjati samo kad je za svoji izast... isto mišljenika. Mimo toga, ne. I kaže, to je di, i to je kaželjera koga Haridija ima Artezira. Samo pratite filmove koje imate kod sebe. je koji se valjaju danas kod nas u našem bremeni. Gde ljudi neće da kranjaju osim iza onaj koji je deguga koko. A koji je mimo toga, joj, neće se plaćati Ja bi zaključio pošto završavamo svoj ciklus od priblike 4 godin gdje mi je ni čak i toliko daleko da čak kod njegovog šejha ili vođa mezdheba pokriješ neka مساله درس وضو واسو Kažu uzima jednu nabrdu. Sunu hadijetu gdje kaže loposlenik s.a.v. koji bilježi ma musim i ostali. Onaj i da hake mal hakim pa čtehede tume asale betele u ođerenu. hakim, sudija, onaj koji ima znanje, uloži trudu, presuđivanu, pa pogonje u tome, kaže, dobija dvije nabrde. A zatim kaže, a ako znači, ta isti znači, čtehede, fa ahpa'a. A zatim kaže, pogriješi velehu edžer. On kaže, uzima šta, jednu nagradu. Pa su ovih samo svema rekli, uzili su svoje rekete koji idu za njima, na taj stepen, pa kaže, ako pogriješi u nekom mestalu, i pogriješi u nekom propisu, ili proku na nekom insano, kaže, dobila jednu nagradu. Braćo moja dravi imam, ne u šestom tomu komentara na muslimo sahih, kada komentariš ovaj hadip, kaže po jedinstveno stavu islamske učenjaka jeste da se odnenog hakim, onog sudi ovoga koji znači, se izlaže u problemu, jeste da se kaže odnosno učenjaka i to je jedinstveno je stavu islamsku učenjaka. Mora biti učen i mora biti, kaže od onih koji su ehnu, fetva ili ehnu, oni koji mogu da u konačnih propisa potom pitan, a zatim se navode tamo prosjebni, znači šratom i uvjetljeni neko bio taj. Takvije vraće uproste nema, to je opće poznata stvar. I zatim kaže, a taj ako pogriješi mi pogodi je griješan. Ko ne poslije, znači te svoj sveti umjetlj. Ako pogriješi mi pogodi iz nanađenja propisa, trudio se, pogriješio i pogodio, Kažu njih, Anasi, on grišnik. On je grešnik. A kaže, složeni stav kod islamivskih učenjaka da takvog se kaže fetva ne, privata i ne smatra se valinom ispravom. Ovo je vraći govor islamskih učenjaka. Ovo me pitan. A dobro nam poznato stanje u kome se mi nalazimo I oni koji govore u islamu nalisa na tom istepenu. Ja mislim, završu bi Ibn-Illahi Ta'ala i sadaći puta in sha'Allah krećemo sad novom temom koja se tiče návodnog Oga i Narada. Ullama abzaltu ar tahta aqadam il-hudha ar-adat pisa'li ruhi wahtela fiha nabar Ullama